Вирок Клуб «Еготист» – один із найгостинніших закладів у Лондоні. Це саме те місце, куди варто піти, якщо ви прагнете розповісти про дивний сон, що вам наснився минулої ночі, або похвалитися чудовим дантистом, якого вам врешті-решт вдалося відшукати. За бажанням там можна писати листи або наслідувати темпераменту Джейн Остін, адже в усьому клубі немає жодної кімнати, де панувала б цілковита тиша. Вважалося б порушенням клубних правил вдавати зайнятого чи заглибленого у власні думки, коли до вас звертається товариш по клубу. Однак, що тут заборонено, це згадувати про гольф та риболовлю. А якщо на зборах комітету схвалять пропозицію вельмишановного Фредді Арбетнота, нині її сприймають досить схвально, то не можна буде згадувати й про телеграф. Як зазначив лорд Пітер Вімзі під час нещодавнього обговорення цього питання в Курильні, про такі речі можна говорити будь-де інде. В усьому іншому клуб не проявляє дискримінації. Сам по собі ніхто не може бути небажаним членом, хіба що кремезні, мовчазні чоловіки. Щоправда, на кандидатів чекають певні випробування, про характер яких свідчать такі факти. Один видатний науковець, ставши членом клубу, зазнав осуду після того, як закурив міцну сигару Трихонополі на додачу до Портвейну 1963 року. Натомість старий добрий сер Роджер Банд, вичевий мільйонер, який виграв 20 тисяч фунтів стерлінгів, що пропонував недільний крик і заснував на них величезний продовольчий бізнес у Мідлендсі, був обраний одноголосно після того, як щиросердно оголосив, що пиво і люлька – це єдине, що йому по-справжньому дороге. І знову ж таки, як зауважив лорд Пітер, частка брутальності нікого не вразить, але без церемонності слід покласти край. Того вечора поетку Біст Мастермен прийшов із гостем, чоловіком на ім'я Варден. Варден розпочав свій шлях як професійний атлет, проте серцева недостатність змусила його перервати блискучу кар'єру і поставити своє фотогенічне обличчя та надзвичайно красиве тіло на службу кінематографу. Він приїхав до Лондона із Лос-Анджелеса, щоб просувати свій чудовий новий фільм Марафон і виявився досить приємною, незіпсованою людиною на велике полегшення членів клубу. Адже гості Амастермена зазвичай виявлялися того вечора, окрім Вардена, у коричневій кімнаті було лише восьмеро осіб. Ця кімната з панелями, притіненими лампами та важкими завісами була, мабуть, найзатишнішою і найприємнішою з усіх малих курилень, яких у клубі налічувалося близько півдюжини. Розмова розпочалася цілком звично. Армстронг розповів невеликий кумедний епізод, який він спостерігав того дня на станції Temple Station. А Бейс підхопив, зауваживши, що це ще дрібниці, порівняно з дійсно придивним випадком, що трапився з ним особисто під час густого туману на Юстон-Роуд. Мастермен додав, що затишні лондонські сквери сповнені сюжетів – гідних пераписьменника, і навів як приклад власну зустрічі з заплаканою жінкою біля мертвої мавпочки. І тут Джадсон перейняв естафету, розповівши, як пізно вночі в безлюдному передмісті він натрапив на тіло жінки, що лежала на тротуарі з ножем у боці. Поруч нерухомо застиг поліцейський. Оповідач запитав, чи не може він бути чимось корисним, але полісмен сказав лише, на вашому місці я не став би вплутуватися, сер. Вона отримала те, на що заслужила. Джадсон додав, що ніяк не може викинути цей випадок із голови. І тоді Петтіфер згадав про незвичайний випадок у своїй медичній практиці. Коли абсолютно незнайомий чоловік привів його до будинку на Блумсбері, де від отруєння стрихніном страждала жінка. Цей чоловік найбезкориснішим чином допомагав йому цілу ніч, а коли пацієнтка виявилася вже поза небезпекою, вийшов із будинку і не повернувся. Найдивнішим у цьому було те, що коли він, Петтіфер, розпитав жінку, та в невимовному подиві відповіла, що ніколи раніше не знала цього чоловіка і вважала його асистентом Петтіфера. До речі, – втрутився Варден, – зі мною якось у Нью-Йорку трапилося щось навіть дивніше. Згодом я так і не з'ясував, чи був то божевільний, чи мене розіграли, а чи я і справді ледь-ледь уникнув серйозної небезпеки. Це звучало надійливо, тож гостя попросили продовжити розповідь. Ну що ж, це було досить давно, почав актор. Років сім тому, мабуть, якраз перед тим, як Америка вступила у війну. Мені тоді було 25, і я вже понад два роки знімався у фільмах. На той час у Нью-Йорку мешкав Ерік Пі Лодер. Уже досить відомий скульптор, який міг би стати до того ж хорошим майстром, якби не мав забагато грошей, що не йшли йому на користь. Так, я це собі уявляю зі слів людей, які присвятили себе цій професії. Він часто виставлявся і провів безліч персональних виставок, на яких перебувало чимало снобів. Здається, він багато працював із бронзою. Та ви, мастер мене, мабуть, знали його. Я ніколи не бачив його творів, відповів той. Але пам'ятаю фотографію у мистецтві майбутнього. Хитро, але якось перестигло. Це ж він займається всяким там хризелефантином. Схоже, просто демонстрував, що спроможний заплатити за дорогий матеріал. «Так, це на нього схоже». «Ну, звісно. І він створив ту шикарну й потворну реалістичну групу, яку назвав Люцина, та ще й мав нахабство відлити її у чистому золоті, поставивши у себе в передпокої. «А, ця робота? Так, просто жахливо, – подумалося мені, і до того ж я не знаходив у задумі нічого мистецького. Мабуть, це й називають реалізмом. Мені подобається, коли картина чи статуя приємна для ока. Інакше навіщо вона потрібна? І все ж у Лудері було щось досить привабливе. Як ви з ним познайомились? Ах, так. Ну, він бачив мене в тому кіно. Аполлон приїжджає до Нью-Йорка. Може, пам'ятаєте? Там я вперше знявся у головній ролі. Про статую, яка оживає. Один із давніх богів, знаєте, коли він потрапляє у сучасне місто. Продюсером був старий добрий Рубенсон. Оце вже була людина, здатна зробити річі з повним артистизмом. Усе було виконано зі смаком, хоча в першій частині не можна було нічого носити з одягу, окрім на шийної хустки, як на класичній статуї, пам'ятаєте? Аполлона Бельведерського? Саме так. Ну, Лодар написав мені, що я його цікавлю як скульптора через свою будову тіла, тощо, і чи не міг би я приїхати до нього в Нью-Йорк, коли матиму змогу. Так я дізнався про лодера і вирішив, це може стати непоганою рекламою. Коли мій контракт скінчився і в мене з'явився час, я вирушив на схід і зателефонував йому. Він був зі мною досить люб'язний і запропонував погостювати в нього кілька тижнів, поки я освоюся. У нього був чудовий великий будинок, миль за п'ять від міста. Увесь заставлений картинами, антикваріатом та іншим. Років йому було десь від 30 до 40, мені здається, темноволосий, дуже поривчастий і жвавий. Він добре говорив здавалося, він був усюди сущим, усе побачив і склав про це не надто високу думку. Сидіти і слухати його можна було годинами. Про всіх у нього були на анекдоти. Від папи римського до старого Фінеаса Ай Гроота, з щекайського рингу. Єдиний різновид історій, які мені в нього не подобалися, це непристойні. Не те, щоб я не схвалював після обідніх анекдотів. Ні, сер. Я не хотів би, щоб ви думали, ніби я поританин. Але він розповідав їх, позираючи на вас так, немов підозрював, що ви якось у них замішані. Знав я жінок, які так робили, і бачив, як теж виконували чоловіки, а жінки не знали, куди подітися. Але він був єдиний із чоловіків, який змусив мене відчути таке. Усе ж таки, якщо не зважати на це, Лудер був найбільш примітним екземпляром, якого я знав. Як я вже казав, його будинок, звісно ж, був красивий, а стіл просто першокласний. Йому подобалося, щоб усе в нього було найкраще. Була в нього коханка Марія Морано. Чесне слово, я ніколи не бачив жінки, яку міг би хоч віддалено з нею порівняти. А вже коли працюєш для екрану, мимоволі виробляється досить вимогливий погляд на жіночу красу. Вона була з тих великих, неквапливих, з витонченими рухами створінь дуже врівноважена з повільною широкою усмішкою. «У нас у Штатах таких не знайдеш». Вона приїхала з півдня. Він, говорив, була там танцівницею в кабаре, і сама вона цього не заперечувала. Він дуже пишався нею, та й вона нібито була по-своєму до нього прив'язана. Він бувало ставить її в студії оголеною, хіба що з фіговим листком, поруч з однією з фігур, які нерідко з неї ліпив і починає порівнювати деталь за деталлю. У неї був, здавалося, буквально лише один сантиметр, який з погляду скульптора мав легку ваду. Другий палець на лівій нозі був коротший за великий палець. На статуях він, звичайно, це виправляв. Вона вислуховувала всі його виливи з добродушною усмішкою – Якась розсіяно втішена, чи що? Хоча мені здається, бідолашну дівчину часом і втомлювало таке нескінченне куткудакання. Виводить вона мене бувало, і починає довіряти свої потаємні думки. Мовляв, вона завжди хотіла завести власний ресторанчик із кабаре і безлічю кухарів у білих вартухах і купою полірованих металевих. Плиток. «Потім я вийду заміж», – говорила вона, – «і народжу чотирьох синів та дочок». І починає називати мені імена, які для них підібрала. Мені завжди здавалося це досить зворушливим. Аж ось під кінець однієї з таких бесід з'явився Лодер. Він чомусь посміхався, тож я подумав, ніби він щось почув. Не думаю, щоб він надав цьому якогось значення, а це доводить, що він зовсім не розумів цю дівчину. Схоже, він і уявити собі не міг, щоб якась жінка захотіла розлучитися з таким життям, до якого він її привчив. І якщо він і був трохи авторитарний у своєму ставленні до неї, принаймні, хоч не давав приводу для ревнощів. Попри всю його балаканину і потворні скульптури, вона тримала його на гачку і знала про це. Я погостював у них із місяць і чудово провів час. Лодера двічі охоплювала творча гарячка. Він зачинявся у себе в студії і, працюючи, нікого не допускав до себе по кілька днів. Такого роду нападам він віддавався серйозно, а коли вони завершувалися, він влаштовував вечірку, і всі приятелі і похлібці Лодера з'являлися поглянути на новий витвір. Він ліпив тоді фігуру якоїсь німфи чи богині, здається мені, щоб потім відлити її зі срібла, і Марія зазвичай йшла йому позувати. Окрім цих випадків, він їздив усюди, і ми разом оглядали все, що становило інтерес. Так що коли все завершилося, я сильно засмутився. Оголосили війну, а я дав собі за рік, коли це станеться, піти добровольцем. Через серце мене в окопи не пустили, але я розраховував хоч на якусь посаду, тому, спакувавшись, вирушив. Ніколи б не подумав, що Блодер став так щиро сумувати, прощаючись зі мною. Знову і знову він повторював, що скоро ми зустрінемося. Однак я і справді отримав посаду при шпиталі і мене відправили в Європу. Тож аж до 1920 року Лодера я не бачив. Він кликав мене і раніше. Але в 1919 році мені треба було зніматися одразу у двох фільмах, тож я нічого не міг вдіяти. Однак у 1920-му я опинився знову в Нью-Йорку, рекламуючи порив пристрасті, і отримав від Лодера записку з проханням погостювати у нього. Ще він просив мене йому позувати. Ну, а це ж реклама, яку він сам оплачує, чи не так? Я не заперечував, я саме дав згоду працювати для містфільм Лімітед, зніматися в Джеку із заростей мерця. Фільмі з пігмеями до того ж, знятому на місці серед австралійського буша. Я телеграфував, що приєднаюся в Сіднеї у третій тиждень квітня і потягнув свої сумки до лодера. Він мене щиро привітав, хоча мені здалося, ніби вигляд він мав значно старіший, ніж під час нашої минулої зустрічі. Він і тримався якось неспокійніше. Він був, як би це назвати, більш потайним, якось більш е, приземленим, чи що? Він вдавався до своїх цинічних жартів з таким виглядом, начебто ставився до них серйозно. Ніби весь час, мам, на увазі саме вас. Раніше я вважав його нігілізм чимось на кшталт позерства артистичної натури, але тепер став думати, що був несправедливий до нього. Він і справді був засмучений. Це чітко давалося в знаки. Невдовзі я дізнався і причину. Коли ми сіли в машину, я запитав про Марію. «Вона пішла від мене», – сказав він. «Ну, це, знаєте, мене і справді здивувало. Щиро кажучи, важко було собі уявити, щоб ця дівчина виявилася настільки вже заповзятливою. «То що ж», – запитав я, – «вона вирушила відкривати той самий ресторан, про який мріяла?» «А, то вона говорила вам і про ресторан, чи не так?» Запитав своєю чергою лодер. "Ну що ж, мабуть, ви той чоловік, якому жінка здатна багато чого розповісти?" "Ні, вона вчинила дурніше. Просто пішла." "Я не знав, що й відповісти. Зрозуміло, що це сильно зачепило його самолюбство, не кажучи вже про інші почуття. Я пробурмотів те, що зазвичай говорять у подібних випадках, і додав, що це має бути для нього величезною втратою для роботи, які в особистому плані. Він погодився. Я запитав його про те, коли це сталося, і чи вдалося йому закінчити німфу, над якою він працював перед тим, як ми розлучилися. «О, так», – відповів він, – Її він закінчив і зробив ще одну, що й зовсім оригінальне. Мені неодмінно сподобається. Ну, ми зайшли до будинку, пообідали, і Лодер повідомив мені, що незабаром після нашої зустрічі вирушає до Європи. Німфа стояла в їдальні у спеціальній ніші, видовбаній у стіні. І справді, то була прекрасна річ. Не настільки химерна, як інші роботи Лодера. Вона напрочуд нагадувала Марію. Лодер посадив мене навпроти неї, так що протягом обіду я міг її бачити і дійсно відвести очі було нелегко. Він, здавалося, дуже пишався з татуєю і все говорив про те, як він радий, що вона мені подобається. Я раптом відчув, що він безнадійно повторюється. Після обіду ми перейшли в курильну. Її він переобладнав, і перше, що привертало увагу, було велике крісло біля вогню. Воно підіймалося фути на два від підлоги і складалося з основи, зробленої у вигляді римської лежанки з подушками і вищою спинкою. Уся цілком із дуба зі срібною інкрустацією, а над цим, утворюючи саме сидіння, вловлюєте, розміщувалася велика фігура оголеної жінки в натуральну величину, лежачої, з відкинутою головою та руками опущеними по боках лежанки. Кілька подушок дозволяли користуватися цим як кріслом, Хоча, треба сказати, сидіти на ньому було не надто зручно. Як взірець сценічної декорації, воно було б чудове. Але спостерігати, як лодер сидить, розвалившись в ньому, біля свого каміна, це якось шокувало. Воно, однак, його явно притягувало. «Я вам казав, – нагадав він, – це щось оригінальне. Тут я вдивився пильніше і побачив, що фігура, власне, була Марією, хоча обличчя намічено, знаєте, досить побіжно. Імовірно, він вирішив, що грубіше оздоблення краще пасує до мебливого варіанту. Але поглянувши на цю лежанку, я подумав, що лодер дещо деградував а протягом наступних двох тижнів мені ставало з ним усе більш і більш не по собі. Ця його манера переходити на особистості посилювалася з кожним днем. Часом, поки я йому позую, він сидить, бувало, і розповідає одну з найпотворніших своїх історій, вп'явши очі в співрозмовника найобурливішим чином. «Просто подивитися, як ви це сприймете». І, чесне слово, хоча він приймав мене по-царськи, мені вже приходила в голову думка, що я почувався б куди краще серед буші. А тепер переходжу до найбільш незвичайного. Слухачі пожвавилися і вмостилися зручніше. «То був вечір, напередодні мого від'їзду з Нью-Йорка», – продовжував Варден. «Я сидів...» Тут хтось відчинив двері коричневої курильної і отримав застережливий знак від Бейза. Непроханий гість опустився тихесенько в одне з крісел і з ретельною обережністю змішав собі віскі з содовою, щоб не потревожити оповідача. «Я сидів у курильній», – продовжував Варден, чекаючи, коли прийде Лодер. Весь будинок був у моєму розпорядженні, бо Лодер відіслав слух, дозволивши їм піти на якусь виставу чи лекцію, а сам пакував речі, готуючись до європейського турне. Було в нього призначене і побачення з антрепренером. «Я, мабуть, засну, тому що коли я... Здригнувшись, прокинувся, уже сутеніло, а поруч зі мною стояв незнайомий молодий чоловік. Він зовсім не був схожий на зломщика, а на привида і того менше. Вигляд він мав, треба визнати, винятково пересічний. На ньому був сірий костюм англійського крою, хутряне пальто в руці, м'який капелюх і ціпок. Гладке світле волосся і одне з цих досить дурнуватих облич із довгим носом і моноклем. Я вирячився на нього, бо знав, парадні двері замкнені. Але перш ніж зміг зібратися з думками, він заговорив. Він говорив затинаючись дивним, хриплуватим голосом із сильним англійським акцентом. На мій подив він запитав. «Ви містер Варден?» «У вас переді мною перевага», – відповів я. Він відповів, «Прошу вас вибачити мені за вторгнення. Я знаю, це звучить грубо, але вам, знаєте, краще залишити це місце якомога швидше». «Що до біса це означає?» – запитав я. Не хочу сказати нічого поганого, відповів він. Але вам слід взяти до уваги, що лодер так вас і не пробачив. І боюся, що він має намір перетворити вас на вішалку для капелюхів або фігурний торшер, чи щось іще в такому роді. Господи, ясна річ, я відчув себе досить дивно. Ту був такий тихий голос. Манери незнайомця були чудові, а слова цілковите безглузді. Я згадав, що божевільні бувають досить сильні, і потягнувся до дзвінка. І тут у мене пішов мороз по шкірі. Я згадав, що перебуваю в будинку сам. — Як ви сюди потрапили? — запитав я, прикидаючись сміливцем. Боюся, я скористався відмичкою, відповів він так само буденно, якби вибачався, що не захопив із собою візитівки. Я не був певен, що повернувся лодер, але справді я вважаю, що вам краще якомога швидше залишити будинок. Послухайте, заперечив я, хто ви і до чого в біса ведете? «Що означає, лодер так мене і не пробачив? За що саме?» «Як же», – відповів він, – «ну вже вибачте, що я втручаюсь у ваше особисте життя через те, що стосується Марії Морано». «І чого ж хай йому, дідько?» – вигукнув я. – «Що такого ви про неї знаєте?» «Вона поїхала, коли я був на війні». – Я тут до чого? – О, – відповів молодий чоловік. – Прошу вибачення. Можливо, я надто поклався на твердження Лодера. Страшенно нерозумно, але те, що він міг помилитися, мені на думку не спадало. Він, бачите, вважає, що ви були коханцем Марії Морано, коли гостювали тут минулого разу. Коханце Марії, вигукнув я, та це ж безглуздо. Вона поїхала зі своїм власним любим, хто б той не був. Лодер мав би знати, що її зі мною не було. Марія так і не покинула порогу цього будинку, заперечив молодий чоловік. І якщо ви не підете негайно, я не впевнений, чи покинете його ви. «Бога ради!» – вигукнув я з досадою. «Що ви маєте на увазі?» Цей чоловік повернувся і відкинув синю завіску з ніг срібної лежанки. «Чи не доводилося вам уважніше роздивитися ці ступні?» – запитав він. «Не особливо», – відповів я дедалі більше розгублений. «Для чого це?» «Чи знаєте ви, що блудер ліпив якусь іще статую з Марії з коротким пальцем на лівій нозі?» – вів далі він. «Ну, тут я і справді глянув, і все було, як він казав. На лівій нозі палець був короткий». «Так і є?» – відповів я. «Але зрештою, чому би ні?» «Справді, чому би ні?» – повторив молодий чоловік. Чи не зволите поглянути, чому саме з усіх фігур, що зробив лодер із Марії Морано, ця єдина, яка має ноги точнісінько, як у живої Марії? Він підняв кочергу. Дивіться! З силою більшою, ніж можна було б від нього очікувати, він ударив кочергою по срібній лежанці, відбивши одну з рук статуї біля ліктьового суглоба пробивши у сріблі рвану дірку. Схопивши за руку, він відірвав її зовсім. Присягаюся своїм життям. Усередині була довга, висохла людська кістка. Варден замовк і зробив добрячий ковток віскі. «Ну!» – вигукнуло одразу кілька здавлених голосів. «Ну, – продовжував Варден, – не соромлюся сказати, що вилетів із того будинку, мов, старий заєць, що зачув постріл. На дворі стояла якась машина, і шофер відчинив мені дверцята. Я ввалився всередину, і тут до мене дійшло, що все це може бути пасткою. Я вискочив назовні і помчав геть, поки не дістався до зупинки тролейбусів. Але наступного дня я виявив, що, відповідно до графіка, багаж чекає на мене в аеропорту, зареєстрований на рейс до Ванкувера. Оговтавшись, я дуже дивувався, що подумав лодер про моє зникнення. Але я радше б наважився прийняти отруту, ніж повернутися в цей кошмарний будинок. І з того дня я так і не зустрічав жодного з цих двох людей. Я досі не маю ані найменшого уявлення про те, хто був цей світловолосий чоловік і що з ним сталося. Але обхідним шляхом я дізнався, що Лодер помер, і з ним, буцімто то стався якийсь нещасний випадок. Запанувала тиша, а потім... Це страшенно гарна історія містера Варден. Зауважив Армстронг, він був зайдя